lui Real Madrid, care mai are însă de jucat două restanțe. Să mai spunem că între timp PSG a remizat 0-0 acasă cu Toulouse și a ratat ocazia de a se apropia de liderul la Monaco Echipa de handbal masculin Potaisa Turda s-a calificat în sferturile de finală ale Challenge Cup. Prușenii au fost învinși cu 29 la 28 de handballești din Luxemburg, dar câștigaseră prima manșă cu 31 la 27. Aseara Mihăesii, Pavel și Talma erau marcat câte 5 goluri. Potaisa Turda se află la doar a doua participare în cupele europene la handbal masculin. Meci mare de La ce te referiți? E Dinamo cu Botoșani, ultima... <laughs> nu, serios, e meci important, că pe lângă faptul că e debutul lui Cosmin contra la Dinamo, este și ultima șansă a lui Dinamo de a rămâne în cursa pentru un, un loc în play-off. Trebuie să câștige meciul cu Botoșani și, pe urmă, în ultimele două etape să spere în niște rezultate negative. Acum cine se bate pentru locul ăla? Cu gaz, metan, media și CFR și Astra. Mamă, match-uri de, de tradiție, adică 4 luptă locuri. Wow, hai că m-au luat emoțiile. Încearcă să-ți revii. Început să-mi ziua liniștit. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Euro.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 Mea, de vina pe ea Zorii mă-ntreabă De ce nu mă culc Soarele-mi spune Că l-am stat prea mult Visele mele cer să strig Așa E viața mea de vina pe ea hey! întul care iar suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale basul care cimzi în difuzoare oliver că iar lovește toba mare soarele care din nou vrea să care nu se satură să sară check și Jim încă nu ți-a rupt cazul pasistul meu că a cumaslepu Zorii mă de ce nu mă culc? soarele îmi spune că am stat prea mult Visele mele îmi cer să strig așa E viața mea, dă vina pe ea Zorii mă treabă, de ce nu mă culc? Soarele-mi spune că am stat prea mult Visele mele îmi cer să striga așa E viața mea, dă vina pe ea hey! Vina pe voltaj și în această dimineață 7 și 19 minute Bun venit Vlad! Bună dimineața! Cum bun. adică bun venit Vlad, O bun O luasem așa prea repede, și, o luasem prea repede și am avut senzația că rămâi în urmă cu ritmul Eu să Dar rămân ești, în urmă? Gata, tu pregativ. rămâi în urmă cu scuz, ritmul! Vrei să trag un pumn în nas? What? <laughs> să ne trezim! Luca, zici tu ceva! Vrei să dau un capac? să <laughs> un capac? Da, acum da. că ne-a revenit Bună, acum când ne-am trezit ne Da, o ce să-și cer pagube, despăgubiri Despăgubiri, da, un miliard De ce-o lei, euro, nu contează Un miliard de fripturi Da, un balot de paie, ceva da. În Moldova, un artist a pus, a făcut o expoziție cu miliardul furat Mă rog, ca să fie vizual așa În Moldova, în urmă, cu câțiva ani, în 2014 A, din a dispărut un minte, miliard Da, Domnule. nu era film Nu, din băncile, din trei bănci din trei bănci din Republica Moldova, a dispărut, a dispărut, un miliard de dolari. Dar chiar a rămas un mister da. ce s-a întâmplat acolo. Rog, e o poveste întreagă, da. sunt implicați niște oameni politici, niște oameni de afaceri, au dispărut niște dovezi după aceea, deci o operațiune mafiotă la nivel de stat, uh -huh. un miliard de dolari, e oricum o sumă foarte mare, dar pentru Moldova reprezintă cam 10% din produsul intern brut. Ca să punem în context, asta ar fi în România, cred că vreo 16 miliarde de euro. E ca și cum ar dispărea din trei bănci din România, 16 miliarde de euro... Și ți se pare că n-au dispărut? <laughs> Când pui 16, ăștia d-au grijă, se întorc pe partea cealaltă acum, <laughs> Da, <înțeleg>? corect. <laughs> au fost și la noi niște cazuri dubioase cu Bancorex sau, mă rog, corect, sau au fost, dacă... Hai să nu ne amintim, dar în anii 90 au fost... Niște bănci care au dat faliment în mod suspect pagube. vorbești mă, cowboy erau Dar de data asta pe aici. Da, aici chiar au dispărut, băncile n-au dat faliment Pur și simplu au dispărut din conturi eu. Bun. Și este o problemă acolo de 3 ani Au fost manifestații mari în Republica Moldova Și un artist ca să explice oamenilor Să pună în context, să înțeleagă vizual Ce înseamnă un miliard de euro A făcut această expoziție în care a luat Bagnote de 100 de dolari false Adică, mă rog, copiate la Axerox da. Cum ar veni le-a pus în baloți, a făcut 10 baloți de bagnote de câte... Uh, Bancnote de-astea de 100 de dolari și a umplut o sală de expoziții cu 10 baloți ăștia mari, Deci, 500 de kg bucata. După man, care a făcut man. expoziția și a invitat lumea să vadă ce înseamnă de fapt un miliard de dolari, ca să înțelegi și vizual că e important să pui în context. Și, uh, mă rog, au venit și năuenii, s-au uitat, s-au crucit. Unul dintre ei zice l-am văzut citat la Știile pro TV, zice că ar fi vrut să vină și politicienii venind la expoziția. Băi, să vină și politicienii la expoziția. Eu cred că ar fi venit politicienii la expoziție dacă banii nu erau falși în da. balția. De că, da, de ce crezi? interes aveau. Nu mai era da. nicio șmecherie să vină așa. Dar asta, apropo de furat, uite, o idee bună, mi se pare că am putea să organizăm și noi la Palatul Parlamentului o expoziție de asta cu banii furați din România. Că S-ar putea să ajungă spațiu. Crezi? sunt spații destul de mari. S-ar putea să ajungă, nu știu dacă. Da. Da. Nu, nu par prea sigur. <laughs> nu par prea sigur pe tine. În a doua clădire, ca mărime din lume, da. poate, po că poate să mai fac o anexă. care înghesuial ar putea să intre banii furați. A început așteptare, rămâneți cu noi. Intrăm în direct peste câteva minute. Moise e ne nerăbdător să ne aducă busy day și asta o să facă în câteva minute. Rămâneți cu noi cu Europa FM, bună dimineața!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 Hai să-ți dau un pont! Brocoli conține vitamina C din belșug, dar și la fel de mult calciu ca laptele. Așa că le poți face celor dragi o surpriză sănătoasă și deosebit de gustoasă cu o supă cremă de brocoli. Pentru o porție delicioasă de sănătate, la Lidl ai broccoli la 3,49 lei bucata de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 delicată de happy protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nou la Metro! Produse noi în sortiment! Între 20 și 25 februarie ai televizor Samsung Smart LED Full HD diagonală 101 cm la doar 1499 de lei și becuri Ostram, diverse sortimente la doar 5 lei și 99 de bani bucata. Metro, partenerul afaceri tale. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 dar nimic nu se compară cu pânza velierului ridicată în bătaia vântului. Blue Air. Regăsește de acolo unde ești cu adevărat. 7 și 28 de minute, bună dimineața, ascultați Busy Day la Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Moi e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit! Acum când în România s-a resuscitat brusc dezbaterea cu legea 51% produse românești în hipermarketuri, Dumnezeu, care iei sus și vede aventurile unui popor cam rătăcit în istorie precum al nostru, a potrivit în cinematografie filmul The Founder. Fondatorul. Un film inspirat din fapte și întâmplări reale, pe care însă prea puțini fermieri din România îl vor vedea și foarte puțini orășeni îndrăgostiți de hipermarket îl vor putea aplica. Așa că m-am gândit să vă dau niște linii și paralele ca să-l priviți altfel atunci când vă veți duce, dacă vă veți duce. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Filmul fondatorul are pretenția de a face adevărata istoria corporației McDonald's, o afacere locală, la început, inovativă, pornită de doi frați extrem de inventivi, un adevărat startup, dar care n-ar fi putut face niciodată ca acest brand să ajungă la urechile dumneavoastră. Asta pentru că, deși erau foarte pricepuți la hamburger și chiar la sistematizarea sau organizarea producției lor, ei nu au găsit niciodată soluții de extindere mai departe de, asta o să vă sune cunoscut, un lanț scurt. Nu unul de aprovizionare neapărat, ci unul de controlul calității, ceea ce pe cei doi frați în mod inevitabil ținte căci vremurile se schimbau, finanțarea se globaliza, marketingul la fel, iar businessul local era puțin anacronic. Înțelegeți undeva? Normal că înțelegeți, dar deja probabil că mă înjurați. Un moment, să vă mai dau niște explicații, fără să vă stric totuși plăcerea de a vedea filmul dacă doriți. Dacă frații Richard și Maurice McDonald ar fi putut ei însuși să salveze afacerea, învățând ceva mai repede să gândească precum lumea aflată atunci în rapidă schimbare, în cazul fermierilor români, și revenim astfel literal. De la oile noastre, ei nu au nicio scuză în a-și adapta producția astfel încât să înfrângă sau cel puțin să supraviețuiască în acest pseudo război cu hipermarketurile. Asta pentru că, în zilele noastre, toată lumea are internet, iar informația în timp real este un instrument de o forță colosală, exact cel care le lipsea în anii 50 fraților McDonald's, iar dovada vie că agricultura românească poate lucra bine și în profit cu hipermarketurile o oferă tot agricultura românească. Uitați-vă puțin la cele câteva, nu foarte multe, drept. brand viticole, care chiar biruiesc în această confruntare. Diferența dintre fermieri și viticultori este că aceștia din urmă au înțeles diferența dintre produs ieftin de masă și produs tradițional, rar și scump și nu încearcă să concureze cu produse tradiționale, produse de volum, industrializate și deci foarte ieftine. Știu, e complicat, așa e lumea în care trăim, dar poate dacă vedeți filmul Fondatorul, care e departe de a fi o reclamă pentru McDonald's, s-ar putea să înțelegeți mai bine și povestea fermei românești care țipă din gură de șarpe cu o omoară hipermarketul. Ceea ce nu se spune în acest film, decât puțin, așa, am pasan la final, este implicarea corporației McDonald's în finanțarea politică americană. Ceea ce nu se spune în povestea legii 51% produse, este implicarea politică românească în manipularea fermierilor, utilizarea lor pe post de driver electoral, mai ales lăsate, dar nu numai, și în final spargerea populistă a legii 51%, care chiar nici n-a mai fost aplicată după ce s-a terminat campania electorală. Mai siguran la început de săptămână. Am ascultat Busy Day la Europa FM Mulțumim, te așteptăm, să la unuși un sfert Cu România, în direct Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa românesc are o grămadă de probleme Și am identificat două încă două, până era o... Dar sunt probleme de-astea care sunt, uh, au desfășurare mai lungă pe generații întregi, uneori. Și uh, problemele au început mai de mult. și uite că acum au început să afecteze, acum chiar afectează învățământul românesc. Mai întâi că sunt din ce în ce mai puțin profesori titulari. Sunt din ce în ce mai mulți profesori suplinitori. Suplinitor, da. Și culmea, motivația este, motivul este tocmai politica și administrația uh, națională. O să vă explicăm imediat ce se întâmplă. O altă problemă în desfășurare și în curs de accentuare este faptul că din cauza că învățământul scade în calitate și că sunt elevi din ce în ce mai slab pregătiți, intră în sistem și profesori din ce în ce mai slab pregătiți. Și asta este un soi de cerc vicios, un bulgare de zăpadă. E o problemă care se accentuează și o să vorbim un pic despre asta. Știu că sună complicat, dar o să vorbim un pic despre asta în câteva minute în direct cu voi.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 Uai, și ghinia casă, uai! Acum ai acoperirii națională și dacă te portezi la Digimobil, ai să primești din partea casă un smartphone 4G, AllView P6 Energy Light. Și pe urmă, 50 GB lunar net mobil. E super! Intră pe digimobil.ro, uai! Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Covare chilim, ușor de întreținut, disponibile în zeci de modele, culori și dimensiuni, de la doar 54,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro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 Heiner, ajutoarele reale ale casei tale își calitățile, funcționalitate, design și rezistență. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicile mici Heiner. Comandă acum aspiratorul fără sac Heiner cu putere 1200W, sistem ciclonic și filtru HEPA la doar 233 de lei. EMAG, online va fi mereu simplu.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 Cea mai bună muzică. Oh Oh! Huh? on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 7 și 41 de minute Vă spunem din nou bună dimineața Vorbei de învățământ ceva mai devreme Vlad Și mă gândesc da. că poate cei care ne ascultă Sunt în drum spre școală cu cei mici uh -huh. Sau nu, indiferent unde sunteți Dați-ne un semn dacă aveți vreo idee La 0372069599. Calitatea învățământului în România Toți cade De generații întregi Deja de 27 de ani toți cade Și mă rog, unii spun că înainte era mai bine Eu nu sunt atât de convins Problema cu schimbările astea care au loc pe parcursul a generații întregi este că sunt foarte greu de perceput, de înțeles și de contracarat. Îți trebuie politicieni responsabil pentru asta, o clasă politică adevărată care să fie preocupată de viitorul societății, nu de uh, cum să de scape bani. ei da, de baloții de bani. Uh, e așa, precum schimbările climatice. Dacă au noi nu ne putem concentra decât pe schimbări care au loc de azi pe mâine. Uhum. Dacă e ceva ce depășește 5 ani, 10 ani, s-a terminat. E foarte greu de contrară. Dar sunt semnale. 20% dintre profesorii din București sunt suplinitori pensionari sau necalificați, comunică inspectoratul școlar. În plus... Intrarea în învățământ a cadrelor didactice nepregătite contribuie la agravarea problemelor cronice din sistem. Există o asociație asigurării calității în învățământul preuniversitar, care ține de Ministerul Educației, deci nu este o fundație de asta oarecare. Și șeful acestei asociații, un domn pe care îl cheamă Șerban Iosifescu, a dat un interviu la Digi24 și spune așa. În general, profesorii suplinitori Neavând siguranța continuării predării la clasa respectivă, se spune despre ei că nu depun suficiente forță sau nu prea le pasă de ce se întâmplă cu elevii, cu rezultatele lor. Deci atunci când ai un profesor suplinitor, probabil că dedicarea lui pentru uh, clasa respectivă, pentru elevi, este mai slabă, pentru că se gândește cât o să stau aici, șase luni, un an, poate zece, cine știe, dar cum prind o ocazie plec. Bun. Pe de altă parte, scade numărul profesorilor titulari. În anul școlar 2009-2010, în România erau aproape 240.000 de profesori titulari. În 2014-2015, numărul lor um, ajunge la 215.000. Deci, o scădere de 35.000 de profesori 25. titulari. 25. Da, uite, se vede. Da. 25.000 de, de profesori, de mii de profesori, profesori de parcă... titulari... Mă, făceam un calcul. 25.000 de, de profesori titulari în uh, 5 ani, în 4 ani. Deci e foarte mult. Uh, de ce se întâmplă asta? Păi, pentru că odată nu există posturi libere, nu sunt posturi vacante pe specializarea respectivă, sunt specializări, mai ales în București sau în orașele mari, la care chiar dacă e 10 la examenul de titula titularizare, nu ți găsești post, pentru că nu sunt catedre vacante. Deci cum se poate să nu fie catedre vacante în condițiile în care sunt din ce în ce mai puțini profesori titulari? Păi pentru că de multe ori un caz din București. Iată situația din București. Cadrele didactice sunt detașate în administrația publică centrală. Că aici sunt toate ministerele. Ei sunt detașați, se duc în ministere și posturile rămân blocate. Și trebuie să vină suplinitori. Și... Um... În aceeași timp se întâmplă așa Președintele Coaliției pentru Educație Daniela Vișoianu spune Nu avem în învățământ absolvenții de top Ai universităților din România Dacă ne uităm pe listele de absolvenți și pe mediile de absolvire Nu îi găsim pe primii în învățământ Iar situația este agravată De faptul că s-au scos și vizele de Canada Acum <laughs> Vin din ce în ce mai puțin tineri învățământ, asta este problema, și ăștia sunt din ce în ce mai slabi. Unde vor fi cele mai mari probleme? La matematică și fizică, spun acești specialiști, în zona de științe. Acolo scade constant la calitatea elevilor. Anul trecut, la examenul de titularizare susținut de profesori din Capitală, mai bine de jumătate au obținut abia nota 7, iar aproape 20% dintre candidați au luat note mai mici de 5. Sună la 0372 Număr cu tarif normal Și intră în direct în Deșteptarea La Europa FM Cum oare ar putea fi crescută Calitatea învățământului pentru copiii noștri E suficientă doar mărirea salariilor Ce trebuie făcut și cum, pu cum putem Contribui noi, care suntem până la urmă de taxe și uite, avem și o voce Poate ne ajută Vlad Bună dimineața, salut Bună dimineața, Bună dimineața. eu lucrez în învățământ De vreo 12 ani Da Uh, sunt un, din generația mea, să zic așa, din toți colegii Sunt unul din puținii care au rămas Mai știu o singură colegă de generală care a rămas în învățământ da. Toți facem chestia asta, să zic așa, mai mult ca un hobby În sensul în care, pentru a câștiga cu adevărat bani, trebuie să mai facem ceva pe lângă Meditație, uh, ce, ce predați dumneavoastră? Eu predau un în învățământul superior, în unul din cele mai ah, okay. bune domenii, ca să zic așa Adică matematică, uh, fizică, ce din formă. Calculatoare. Calculatoare. A, bun. Noastră sunteți, Major, majoritatea studenților mei deja câștigă mai bine decât mine înainte să termine facultatea. Ok. Ca Dar de ce zicea? ziceați? Că, de ziceați că au plecat că din toți colegii dumneavoastră absol, când ați absolvit, numai dumneavoastră și o colegă ați mai rămas. Restul au plecat din sistem. De ce? Uh, pentru că nu există nici o, Adică nu există... Existau două motivații principale pentru care oamenii într -un învățământ. Da. Niciodată cred că uh, motivația financiară n-a fost cea mai importantă Dar era motivația socială care era extrem de importantă Învățământ, Cineva care era învățător, profesor, se simțea apreciat în comunitatea respectivă Și lipsește respectul, ziceți noastră pentru e, profesori cred, cred că da, eu n-am problema asta, dar văd că mulți, mulți au Și văd cum sunt percepuți profesorii de la, de la școala lui fică mea dată. Și, mm -hmm. și văd calitatea de la, la școala ma. Deci, factorul colegi... principal ar fi, din punctul nostru de vedere, cum se asigure respectul, cum s-ar câștiga respectul acesta în societate, de față de cadre didactice? Mm, e greu să spun. Ceea ce văd este că peste tot sunt vorbiți, în general, de rău. Mm -hmm. și, și chestia asta influențează oamenii în momentul în care Și aleg o meserie. Că văd dacă e prost plătită, măcar să simtă că există o recompensă din partea... că ei sunt apreciați acolo unde sunt. Mulțumesc, foarte interesant. Mugor, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, Salut. Bună dimineața. Părinții ar trebui să implicem mai mult. Părinții ar trebui să implicem mai mult. Te auzim foarte prost. Se Mulțumim tare mult, dar nu... te auzim foarte prost. Aurelian, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Sunt fost profesor, am terminat universitatea aș fi făcut și aș face meseria asta în continuare cu cel mai mare drag. Da. Motivul pentru care am plecat din învățământ a fost faptul că inspectorii și colegii mai vechi de la catedră, eu am nimerit cu foștii mei profesori la catedră, la liceu, da. uh, nu îți dau voie să înveți altceva uh, pe acei elevi. Mm -hmm. Eu am fost profesor de liceu, în liceu încă se predă Pascal, în liceu încă se predau. Vă referiți la program de programare, la limbaj de programare. programare. Exact, limbajul de programare Pascal nu poate fi folosit decât ca o bază, să zic așa, pentru. Să știți că și eu am făcut la facultate la Politehnică înainte de 90 și eu am făcut tot Pascal. Da, și Vlad a ternat facultatea cu 3 ani. 30 de ani, mă scuzați. A, așa. Sunt, se pot, sunt oameni care vor să facă, dar nu sunt sprijiniți eu am plecat, nu, nu salariul m-a determinat să plec, pentru că la momentul respectiv salariul de profesor era, cum zice, o chestie pe lângă și nu făceam meditații. Am uh -huh. un o persoană norocoasă să aibă un business pe lângă meseria de profesor, să zicem. Deci, A, ce, da? spuneți, ce spuneți dumneavoastră este așa, că sistemul este osificat exact. și înapoiat și nu e pregătit pentru vremurile, pentru prezent. Și nici nu este deschis Pentru vremurile prezente Discut cu bă, Fosta profesoară de informatică și cu colegii de-aim cum ar trebui să abordăm totuși oamenii care fac matematică informatică din liceu. și mm -hmm. Există metode de a-i face să fie apti de muncă atunci când termină și pe niște joburi foarte bine plătite. Dar adică spuneți-mi, nu... vă întrerup, iertați-mă, vă întrerup, dar vreau opinia dumneavoastră, evaluarea dumneavoastră. De ce este sistemul nosificat și nu e deloc deschis la nou? De ce este așa? Pentru că oamenii vechi de locuri, și cu cât crești în vârstă, cu atât ai salariu mai mare. Nu ești, majoritatea oamenilor de acolo cu părere de rău spun, dar nu fac față în privat. Bun, am înțeles. Mulțumim tare mult, Aurelian. Nu cred că doar vârsta, ci mai degrabă poate incompetența, poate că a ajuns acolo și uh, fără merit, pentru că, adică nu cred că doar vârsta este mult de blocare a adaptării la prezent. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! În primul rând... Da. Bună, bună dimineața! Să dai În puțin mai încet rând... radio, te rog, ca ai o întârziere și ne înțelegem greu. Ok. Te rog. În primul rând, modificată legea modificată Așa? legea ca profesorul ăla care pleacă detașat într-o altă instituție să aibă de ales, ori, ori. Aha. Deci să nu poate să-și rezerve catedra. Deci, nu se poate. Eu știu situația în sectorul 6 la o școală în care învățătoare de 1-4 ține un post blocat de 8 ani, de 9 ani de zile. Și unde Pentru este? că este inspector, la inspectorat la șase. Și, și ține blocat postul. Și ține blocat postul, iar copiii aia care ar trebui să fie la clasă sunt traumatizați odată la 2 ani pentru că li se schimbă învățătoarea. Uh -huh. Corect. Problema. Da? Da. Deci ai de ales ori, ori, să nu mai lase lucrurile atât de mult la latitudinea directorului de școală. Directorul ăla de școală nu trebuie să fie prieten cu ăla din inspectorat. Ăla trebuie să fie subordonat și să știe că la e un organ de control pentru el. Sunt școli în București, vorbesc din București pentru că am copil de școală, în care directorul le impune învățătorilor să evite concursurile cu bani. Sunt concursuri pentru copii care se plătesc. Și acolo uh -huh. ar trebui să le plătească unitatea de învățământ, uh -huh. din bugetul pe care l a alocat. Uh -huh. Da. Interesant, nu știam asta. Mersi, Cătălin. Vorbim și cu Răzvan. Bună dimineața! Salut, Răzvan! Bună dimineața! Salut! Uh, o problemă care o văd eu, ne ieșim prea de mult din sistem, doar vreo șase ani de când am terminat facultatea. Da. Uh, profesorii care vin, am avut asistenți universitari care sunt, într-adevăr, de o calitate mult inferioară, care au fost și acolo doar pentru că, de exemplu, aveau persoane deja în sistem, și uh, discreditarea profesorilor, adică eu, toate persoanele care le știu din facultate care au zis că se duc spre învățământ, sunt persoane care fie stăiau în mediul urlare și nu prea aveau altă variantă de angajare, n-ar fi fost în niciun caz învățământul prima opțiune și atunci dacă toată lumea alege învățământul ca ultimă soluție și ca uh -huh. alternativă, ne mai având altă alternativă, și, normal că nu avem calitate. Și ce ar trebui făcut ca uh, meseria asta de educator, de învățător să uh, redevină atractivă? Ai trebui să nu mai așa mine, ultima, să nu mai fie ultima alegere. Ai trebui după mine să. să da, din nou, un anumit merit, profesor. Mi se pare că nimeni nu mai apreciază o muncă depusă de ei, pentru că... Bun, cum să fie mai făcut face... asta? Că asta e de la sine, înțeles, că trebuie respectați. Dar cum să faci asta? Că respectul... trebuie, trebuie investiții în, în infrastructură, se tot fac. Am văzut că tot pare că unii pe la sate mai fac școli, că deturinează fonduri și sunt ușor de făcut. Da. Dar nimeni nu investește efectiv în, în, în programele astea școlare care sunt pe lângă cum s-a mai spus că sunt învechite care nu se mai folosesc și metodele în sine de predare uh -huh. îi scoate mai mult la e. școala asta altfel e un traf în ochi ei doar se plimbă și văd obiective turistice dar nimeni nu le explică ceea ce văd Mulțumesc foarte mult Foarte interesante telefoanele, intervențiile dumneavoastră în dimineața asta, vă mulțumesc Eu, ca să fiu sincer, mă așteptam să sune lumea și să spună, dați salarii mai mari Nimeni n-a spus salarii mai mari, sigur, este un lucru binevenit întotdeauna, dar ce am înțeles? Că sistemul este osificat și că nu permite schimbarea, că nu este adaptat la prezent și că nu este deloc deschis la schimbare, că lipsește respectul pentru meseria de profesor și de dascăl și că aici... Asta pare să fie principalul motiv. Nu, oamenii nu mai intră în meseria asta pentru că nu se simt respectați, nu mai simt ca un rol în societate. Și încă o dată, asta este o schimbare, e o schimbare negativă care se petrece lent pe parcursul a generații întregi și va fi din ce în ce mai rău. 5 minute până la știrile Europa FM de la ora 8. Rămâneți cu noi, avem după 8 bătălia sexelor și începem din nou bătălia pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro pe care o să o oferim vineri dimineață. Rămâneți cu noi! testează limitele în cel mai deștept concurs radio!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 Sien protejează frumusețea româncelor. La Lidl ai BB cream 50 de ml la 9,90 lei și cremă de față anti 50 de ml la 9,41 lei. Lidl merită să fii surprinsă.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 este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate între 16 și 22 februarie în magazinele Altex și pe Altex.ro ai televizor LG, LED HD, Game TV diagonala 81 de cm 3 jocuri integrate și telecomandă LG Quick Remote k la prețul de Black Friday de 799,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Tu știi care e vârsta reală a ficatului tău? Fortificat forte cu cea mai mai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 În luna iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 19 și 20 februarie, ai marțișoare diverse modele, începând cu 0,99 lei și ulei Sorica, un litru la 3,49 lei. Iar până pe 22 februarie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașină de spălat LG Clasa A3 Plus la 999,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ioana Brustur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine am găsit la știri Cot cod galben de ceață și condiții de polei la această oră în județele Gorj, Covasna, Bihor și Arad. Norii acoperă astăzi sudul și centrul Moldovei, sud-estul Transilvaniei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi precipitații mixte în zonele mai joase de relief și ninsoare la altitudini mari. În sud-est se anunță ploi și trecător la poviță. Maximele vor fi cuprinse între 2 și 9 grade. În capitală în prima parte a zilei trecători vor mai fi ploi slabe sau bournițe iar Maxima se va situa în jurul valorii de 6-7 grade. Ordonanțele 13 și 14 în atenția Parlamentului la început de săptămână. Deputații juriști vor discuta despre aprobarea Ordonanței 14, prin care a fost abrogată modificarea legislației penale, iar senatorii juriști încep discuțiile pe Ordonanța 13. La nivel declarativ, PSD s-a pronunțat pentru respingerea Ordonanței 13 și aprobarea Ordonanței 14, astfel încât să nu mai existe niciun pericol privind intrarea în vigoare a modificărilor controversate propuse în codurile penale. Ciprian Ioana explică. Astăzi, Ordonanța 14 va fi discutată în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, urmând ca cel mai probabil legea prin care se abrogă modificarea codurilor penale să primească votul final mâine. Pe de altă parte, senatorii juriști dezbat în primă cameră sesizată Ordonanța 13. În urma dezbaterilor din spațiul public, socialdemocrații au decis să respingă prin lege și acest act normativ. Premierul Sorin Grindeanu a vorbit din nou la Realitatea TV despre o greșeală de comunicare din partea Guvernului. Acea ordonanță în primul rând a fost comunicată foarte bine, a fost un concurs de împrejurări, a dus la o anumită scindare. Pe acest subiect, mai multe personalități publice, printre care Oana Pelea, Victor Rebengiuc și Medea Marinescu, au avut un mesaj pentru Parlament. Cer Parlamentului României să respingă ordonanța 13 și adoptarea prin lege a ordonanței numărul 14. Acum. Cer Parlamentului României respingerea în plen a ordonanței 13 și adoptarea prin lege a ordonanței 14. Acum. După ce primesc votul final în Parlament, cele două ordonanțe vor merge la președintele Claus Iohannis pentru promulgare. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insistă pe ideea implicării companiilor multinaționale în protestele antiguvernamentale. Întrebat la România TV dacă dincolo de zvonuri zbon, are și informații în acest sens, liderul social-democrat a spus că așteaptă astfel de date de la președintele Comisiei de Control SRI. Am văzut foarte mulți oameni supărați. Mă refer la oameni chiar și străini. Sigur că eu personal, am, mie personal mi s-a părut destul de ciudat. Cum un uh, șef de de bancă cu capital străin uh, protestează împotriva guvernului. Am auzit tot felul de zvonuri la televiziune, cum uh, corporații multinaționale au, și chiar și naționale, au finanțat și au stimulat și au îndemnat proprii angajați să iasă la Președintele Comisiei SRI, social-democratul Adrian Suzuyanu, a precizat în urmă cu două săptămâni că a cerut Serviciului Român de Informații să verifice informațiile privind implicarea în proteste a conducerii unor companii cu capital extern, dar și românesc, în condițiile în care, spunea Adrian Suzuyanu, aceste aspecte țin de securitatea națională. Continuăm știrile. Mircea Băsescu ar putea fi eliberat condiționat. Fratele fostului președinte, Traian Băsescu, execută o pedapsă de patru ani de închisoare. Judecătoria Megidia a decis că Mircea Băsescu poate părăsi penitenciarul Poarta Albă, dar decizia instanței nu este definitivă și a fost deja atacată de procurorii DNA la tribunalul Constanța. Fratele său, între timp, Traian Băsescu, fost președinte, în prezent senator, consideră că România are nevoie de o grațiere largă pentru a relaxa condițiile din închisori. Eliberarea trebuie compensată cu măsuri alternative care trebuie prevăzute în codul penal liderul PMP. Bonurile fiscale emise în a doua zi de ianuarie și cu o valoare de 338 de lei au fost desemnate câștigătoare la loteria organizată lunar de ANAF, milionul de lei poate fi împărțit de cel mult 100 de câștigători. În plan extern, Organizația Salvați Copiii a tras atenția că aproape 350.000 de minori se află în vestul orașului irachian Mosul, ultimul bastion al jihadiștilor din gruparea stat islamic luat cu asalt de armata siriană. Operațiunea de amploare a început ieri, iar populația a fost fătuită să rămână în case. Luptătorii ISIS rămân activi în Siria, țară de de război. Iar în Marea Britanie Parlamentul dezbate o petiție semnată de aproape 2 milioane de persoane care se opun vizitei pe care președintele american Donald Trump ar urma să o efectueze în acest an în regat. Contestatarii, printre care și primarul Londrei, musulmanul Sadikan critică politica noului lider de la Casa Albă față de imigranți. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Alexandru Chipciu a mai oferit o pasă decisivă pentru colegii săi de la Bruxelles. Mijlocașul român a contribuit la deschiderea scorului în minutul 2 al deplasării de la Usten de scor 4-1. Titular joi în Europa Ligni cu ușor a rămas aseară pe banca de rezerve. Răzvan Marina a jucat din minutul 58 pentru Standard Liege în remiza 1-1 cu gent, iar adversara de joia Astrei, Gen, a făcut de asemenea 1-1 pe teren propriu cu Charleroi și și-a diminuat șansele de a mai ajunge în off ul campionatului lui Belgiei. jovi Tsonga a câștigat turneul de la Rotterdam, francezul a învins în finală pe belgianul David Goffin după ce a pierdut primul set la 4, dar le-a câștigat pe următoarele 2-6-4-6-1 la capătul la aproape două ore de joc. Este primul turneu câștigat de Tsonga după aproape un an și jumătate. Luca, mulțumim! 8 și 6 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. Vlad, știi că și polițiști au nevoie de ajutor? Da! <laughs> și că și poate chiar de protecție? Și de consiliere -ți. Nu m-aș fi la asta. Republica Fantastică imediat! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine No, but I think I may be falling for you. Dropping so quickly, maybe I should keep this to myself. Wait until I know you better. I am trying not to tell you, but I want to. I'm scared I'm standing here and you hold my hand Pull me towards you And we start to dance all around us I see nobody here in silence It's just you and me I'm trying not to tell you But I want to I'm scared of what you say So I'm hiding what I'm feeling Și 10 minute falling for you la Europa FM Acum știu de ce Vlad e obosit la început de săptămână, a lucrat în weekend la întrebări pentru bătălia sexelor Așadar, dragilor, astăzi puteți duce concursul spre noi culbi, ca să spun așa răspunzând evident corect ambii concurenți la întrebările lui Vlad Dar, până atunci Republica Fantastica România la Europa FM Astăzi avem un caz cu polițiști care au cerut consiliere psihologică din cauza șefului. De ce? Cu Nino Nino. În, în țara noastră, România. E o situație foarte interesantă, de fapt. La Lupeni, în Hunedoara. Unde? Unde? La Lupeni. Unde? În, Huned... nu a... în județul Hunedoara. asta. <laughs> e ideea că i-am spus gluma asta lui Zafodată la live pe plajă și el de atunci și când de atunci aude Hunedoara simte trebuie să cânte în județul Hunedoara. Aici numeroși polițiști au solicitat consiliere psihologică la angajator, adică la inspectoratul județean, deoarece șeful local e corupt și îi Asta zic ei. Are loc o investigație internă acolo. De mai multe săptămâni sunt de altfel... A evaluat și a anchetat o serie de documente reclamații făcute de polițiștii din Lupeni, prin care sunt evidențiate diverse fapte de corupție care au avut loc timp de mai mulți ani în unitatea în care lucrează ei. Și până acum, 21 de polițiști de la Lupeni au trecut de filtrul audierilor pentru a explica cele remarcate în scris, reclamate în scris. Problema e că, în ciuda tuturor reclamațiilor făcute în ultimii ani împotriva abuzurilor și corupției șefului, acesta a rămas în funcție. Și, aparent, a avut grijă să-i facă pe subalterni să simtă cine este șeful. Să sufere. Da, să sufere. În consecință, majoritatea polițiștilor care au fost expuși în fața șefului, de cei din comisiile de control odată cu începerea interne, au solicitat asistență psihologică. Deci, au făcut niște reclamații. A venit Comisia de Control să verifice reclamațiile. S-au dus la șeful. Eu uite-mă ce scrie asta, E adevărat? E bună <laughs> asta. asta. Bune? Cine scrie au făcut asta? făcut fact-checking, practic, Martare? Cu șeful. Nu, vreau... Ce faci, Ioana? Ai fugit? Mă interesează doar uh, numele publicației. Așa, gazeta, gazeta de dimineață din Hunedoara, da? Este... Nu panica Ioana, doar asta aveam nevoie, puteți să-mi arăți Exact. Bine, deci psihologul de la Hunedoara i-a intervievat separat pe toți cei care au exprimat nevoia de ajutor de specialitate și e o atmosferă foarte încordată. Acum au început să se facă denunțuri și împotriva denunțătorilor. de șeful după ce a aflat că al de mardare l-a denunțat. Uite, ce mă? I-a denunțat și el, da? Da, ce mă? Așa de ai de făcut, așa mă? Da, deci imaginați vă înțelegeți cum e viața în orașele mici din România în momentul în care ești angajat la stat? cam cum, nicio cum trebuie să trăiești acolo? Da, să spunem doar atât, la nunta unuia dintre baronii locali, eu cred că este baronul local. Acum câțiva ani, o mașină de poliție a fost trimisă ca antemergător cu sirenă și girofar să nu fie deranjat barosanul băi, de semafoare. Bine, pe de altă parte, nici nu cred că a fost mare abuz în serviciu ăsta, că na, câte semafoare pot să fie în lupeni. Dar asta e. Băi, se Păi, dai un antemergator boss. cu girofar, dă-te băi, să dea prostimea de. de la bruncă. original, că putea să aibă și o imitație, dar Asta la, e, girofarul. Bosul respectiv, acum în București, a devenit senator. Decizi din e? partea cărui partid? Nu are rost să vă mai zic. Bine, ce, ce publicație zici care a dat toate grozavele? Ce Gazeta de dimineață. Da, acum ca să înțeleagă toată lumea de ce ne-am mirat noi și Luca a repetat momentul ăsta după ce Vlad a început știrea bosu. Înțelegi pe știrea despre ca să înțelegi, adică polițistul șef cum ar veni? Teroarea studiului. Da, ea cerut ceva, e cerut, ai apucat să-i cer, cerioanei. Da, da. i-am făcut un semn, Ioana, i-am arătat linkul și i-am spus te rog frumos, din semne. Din semne, da, din semne. Viața, cine da? e știrea? Arătăm cine da. sunt băieții ca să-i cităm așa că este frumos. Eu n-am văzut oamenii. semnul ăsta, dar am văzut-o pe panicată și pe Ioan. Ioana a panicat a luat-o la fugă. <laughs> Tu, tu, tu, tu, unde te duceai? A fugit din studio. Unde te duceai tu să-și caute Căutam pix și hârtie? Un pix care, cu care, să notez, să da. Dar informația. sunt multe calculatoare aici, plus iată stiloul meu. foarte mic, acolo unde am găsit era scris da. Deci mic. suntem bine, să știți că suntem bine pentru cei care joacă jocul mima. încercat să mimați asta. Cum se cheamă publicația care ai citat aici? Nu mă, no. ne da. se cunosc foarte bine și e suficient, hai <laughs> că doar ar vica privirea. Așa, mm -hmm. Înțelegeți domnul boss de polițiști din Lupeni, sunteți nimic pe lângă treaba asta. Încheftarea <laughs> <laughs> <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Bun, pentru cele 146 de întrebări, câte sunt deja pregătite pentru bătălia sexelor, avem o tabletă în această dimineață, înscrierile încep acum, se cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și dacă ajungeți în direct, ne luați premiul, o tabletă, 1769, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și numele, ca să, să nu uit. Am zis bine, boss? Da, șef. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Cum se întâmplă după ce nu mai ești premier Și, nu știu, te trezești a doua zi dimineața acasă Ce zici? Ce fac eu acum? E cam așa, da <laughs> Exact așa s-a făcut? Aproape așa, ne-am retras un pic din prezența asta publică Și cu soția să ne povestim ce ni s-a întâmplat în anul ăsta acasă. <laughs> Da, da, da, când n-ați mai fost pe acasă Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM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 Adăpostul de câini din județul Bacău a fost modernizat spre fericirea lui Zaf. Primăria a cheltuit peste 400 de mii de lei. pe păi lui Zaf îi plac foarte mult căței, mai ales da, mă, căței acum să abonți. zică lumea că nu plac. E, e frică de ei. Și mă simt. Și din momentul ăla avem un conflict, în sensul că eu te Trebuie să domin și Pe, să... Nu pot să domin niște hoarde de câini. Dacă sunt mai mult de unu. <răzări> e foarte dificil să fac asta. O să zici că îi urăsc. Nu, nu îi urăsc. Nu. Și porumbei? <răzări> cu porumbei n-am nimic, doar Dar că și să stă departe. Eu sunt cu porumburi. Da. Luca, cred că mai a cu porumbei. Da. Așa, revenind la depostul de câini din Bacău, a fost A cheltuit peste 400 de mii de lei pentru realizarea unei schele metalice cu acoperiș. Unde 2.500 de câini sunt cazați. Sunt cazați acum în adăpostul din Bacău, unul dintre cele mai mari din țară. 2.500 de cățeluși drăguți. <gântu -i> Sorin Saizu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că patrupedele de acolo, de la Bacău, sunt foarte cuminți foarte blânde, așa că nu trebuie să fie frică. Știu, dar din când în când le e foame, mai ales dacă trec eu pe acolo. Nu ne este foame pentru fale. că sunt hrănite cu tone de granule și tone de carne donate de diverse agenții economice, asta că nu e niciun pericol, uh -huh. îți garantez. Deci cum 400 de lei pe o schelă metalică cu acoperiș? Nu înțeleg. E o schelă metalică cu acoperiș care protejează cele 86 de boxe din lemn în care sunt cazați și trăiesc în sistem că câinii fără stăpân. Și asta a costat, At stai, asta a costat 100 de mii de euro? Schela, aceasta, da. Schela, aceasta cu cu Nu metalic, să-l Uite, ar trebui să vindem și noi de-astea, mă, pe cuvânt. Redeschidem nu mai cu idei de afaceri. Da, da, da. Așa. A mai fost nivelat și terenul din zona respectivă. Noua investiție realizată la serviciul de gestionarea câinilor fără stăpân a fost impuse și de legislația din domeniu care prevede normele de bunăstare obligatorii pentru animalele ținute în captivitate și investițiile au fost demarate acum doi ani atunci când prinderea maitanecilor a fost citată la Bacău inspectorii au descoperit atunci nereguli foarte mari la depozitul animalelor Uh, mai sunt de făcut investiții aici, nu se termină cu acești 400.000 de lei la adăpostul de animale, care să devină unul dintre cele mai moderne din țară, adică e un fel de hotel de lux pentru câinii fără stăpâni. Uh -huh. 2.500 de căței acolo? 2.000 de căței care trăiesc din donații, mănâncă tone de granule, oase și restul de pui, dipă sau porc, donate de diversi... Uh, oameni de afaceri, societăți comerciale din, din zonă. Și, Primăria da. Bacon, cel viit anul trecut 15.000 de lei pe achiziția mai multor tone de granule care încă nu s-au terminat. Aha, poate nu au poftă de mâncare. Da. <laughs> și se pot și adopta, presupun. Căței. Se pot, evident, se pot adopta. Cine vrea face cerere la serviciul de la primărie și poate adopta... Are și de un unde legea, adică... Deci fi e alege, în... din 2500 de exemplare, chiar e pe alege. Cine vrea să aibă un cățel care latră cu accent moldovenesc să meargă la Băcău are de unde alege. <laughs> mulțumim tare mult! Mulțumesc. Sărit. Sărit, a fost cu noi. 8 și 29 de minute. Ai întrebările pregătite? Da! Sunt Ce ceva istorie mi-ai pus că sunt fan o, o grămadă. Așa da? începem cu istoria. Dacă v-ați înscris în bătălia sexelor în câteva minute, ați putea ajunge în direct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 This girl is on, fire. This girl is on fire. Chama It was just a state of mind A puzzle made of pieces you can't find But for me you never really had the time I was blind oh, oh, oh. everything that you meant to me It's written in the pages of my history But it's over now as far as I can see Suddenly Things are so different when you're gone I thought it'd be easier, what's wrong?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 mm Bătălia sexelor La Europa Event 8 și 39 de minute Avem o tabletă de dată în această dimineață La Bătălia sexelor Alexandra Dimbrașov e cu noi Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce face Alexandra? Emoții pentru extemporal? Da! Da, îți pro... tremură vocea. Domn profesor da. Petreanu e pregătit. Da, a repetat toată dimineața. Ia să Sebastiane noi. din Tulcea, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Ia zi Sebastiane. Totul ești pe treabă? Sper că da. Fițuiei ce ai? <laughs> nu răspunde. nu, răspunde, mă, nu de vă de Nu am înțeles, nu am înțeles. Fițui, ce ai? Nu, am uitat, l-am uitat acasă. Aha. Păi ce ai făcut, mă frate, așa face. Cine începe? Lăsăm da, fetele <laughs> Vezi, mă, dacă îi lași Dacă îi lași să aleagă, băieții spun întotdeauna să înceapă fetele Ai zis da, că de acum încolo numai fetele să Am, Am testat, Alexandra, Rău. ești de acord? Da Bine, fii atentă să vedem. Alexandra, prima întrebare pentru tine da. Între 1996 și 2000 România a avut trei prim-ministri plini, nu interimat, da? Trei prim-ministri plini Primii doi au fost Victor Ciorbea și Radu Vasile Cine a fost al treilea? Wow. A, da, Bravo! ce seamna, domne să fi învățat istorie Sebastian da. Cine i-a urmat ca prim-ministru lui Petre Roman După ce acesta a demisionat din cauza mineriei din septembrie 1991 oh. ha. Ha, Cioloș nu e uh, Da, numai puțin, numai puțin Nu, mai puțin. E, nu mai puțin. Teodor Stolojan 1-0 pentru Alexandra A. Alexandra, în ce oraș din România Ce oraș din România este situat la cea mai mare altitudine? Predal E, na Bravo! Da. Bravo. E 2-0 Sebastian trebuie să răspunze, altfel pa, pa, pa, În ce județ se află domeniul Regal și castelul de la Săvârșin? Prahova Săvârșin Vârșini? Da, am grăbit. Să vârșin, să vârșin. Să vârșin. No. Nu știu, ufa. No. Arad. No. Arad, mulțumim tare mult, Sebastian. Alexandra, ai câștigat! Wow! wow. wow. Bravo, felicitări, wow. ai o tabletă. Stai jos. <laughs> Hai că Bravo. a răspuns la două întrebări. toate grele. Auzi, era era emotiv așa și la școală? Da <laughs> Domnul da. <A, laughs> profesor Alexandra! Dacă pute să nu mă scoate Băi nu că știe tot Alexandra E genul ăla, știe, are emoții, dar știe are răspuns, Răspunde tot, tot, tot Normal. Mulțumim tare mult Alexandra, felicitări încă o dată Ai câștigat o tabletă în această dimineață Avem o bijuterie În valoare de 1000 de euro și o dăm la final de săptămână Știrea cu, uh, știrea cu diamant De diamant imediat Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM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 Frequencies la Europa FM 8 și 45 de minute. Taylor și Europa FM te invită acum la concurs, răspunde la o întrebare inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Iată știrea de diamant din această dimineață. Cel mai mare diamant de calitate superioară descoperit vreodată este diamantul Kalinan. Descoperit în anul 1905 în Africa de Sud, diamantul Kalinan a fost tăiat în 9 diamante mari și în 96 de bucăți mai mici. Cele mai mari trei bucăți din acest diamant faimos sunt expuse în Marea Britanie, în turnul Londrei, ca parte din bijuteriile casei regale britanice. Iată și întrebarea zilei unde a fost descoperit cel mai mare diamant din lume. Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei. Vă reamintesc unde a fost descoperit cel mai mare diamant din lume. Iar vineri dimineață, în deșteptarea a poți câștiga premiul săptămânal, o bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro. Poți răspunde la o singură întrebare sau la toate întrebările din săptămână, dacă vrei să ai mai multe șanse de câștig. Detalii și regulament pe europafm.ro. Vă reamintesc numărul de SMS 1769. Mult succes!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 Asta -i Vlad care bate în nerăbdare. Bate de nerăbdare, dar după ora 9 avem la radio cu Andrei Sca, de aceea în a fost invitatul Andrei weekendul acesta la radio, un fragment din emisiune în deșteptarea peste câteva minute. Și tot după 9 live din studioul Europa FM, șef Răzvane Xarhu, unul din Masterchefii din noua sezon Masterchef de la Pro TV, vine în studio. Uh -huh. Mergem la Sibiu acum! Da, știți cum există autostrez cu taxă în Așa. unele țări care au autostrez? Noi, dacă nu avem autostrez, nu facem da. alei cu taxă. Acum, deci avem alei cu taxă în cimitirul municipal din Sibiu. Mă scuzați, în atunci. cimitirul municipal din Sibiu, traficul și accesul auto în incintă vor fi ordonate printr-un sistem electronic cu bariere și cititoare de card, anunță primăria. O investiție finanțată din bugetul local, în total 380.268 de, de lei. Mama, mama. Deci au făcut cimitirul municipal, aleea principală, este de fapt o scurtătură pe care o folosesc mulți sibieni ca să, mă rog, treacă între două cartiere și ca atare s-au pus bariere și automate de eliberare atichetelor, dar particularitatea este că plătești nu la intrarea în cimitir, ci la ieșire. Măcar sunt cinstiți. Da. Deci de... știu că intră mult mai mulți oameni și ies mai puțini. Da. De asta, da. Băi, deci dacă ai intrat în cimitir, se presupune că stai acolo. Da. Dacă vrei să ieși, ar trebui să plătești o taxă. În principiu de... îți dorești să plătești taxa. <laughs> da. Vezi, Spune... e cea mai dorită taxă. Băi, vreau... vreau să intru și să plătesc taxa la ieșire. Deci se face așa, ei o... Sunt amplasate bariere și niște de-astea de -astea de Auzi, scuze știi că, în general, taxa pentru locul de parcare în zona aia, e mult mai scumpă. E, e decât mai către. mare, da. Deci tranzitul e ieftin, mai bine. Poți să faci economii. incredibil. Bun, deci cumperi un tichet da. când intri. Așa. Dacă vrei să ieși, dai bani. 3 lei. E o nuanță aici, e o nuanță. Băi, e foarte, adică, băi, știi că șofăm, glumim, dar în Normal. Adică, poți. Să... Și nu e, adică poți să stai o veșnicie. Dacă vrei, nu te costă nimic. Numa la ieșire trebuie să plătești nu mă la ieșire. Ceva. Da. Oricum, după... da, și poți să cumperi dacă ești neliniștit, Așa. în cimitir și n-ai stare și treci de multe ori. Pe acolo poți să scumperi card cu 10, 20, 30 sau 50 de ieșiri. Costul unui card cu 10 ieșiri este de 30 de lei și tot așa. Din păcate nu se face niciun fel de reducere. Adică ăla cu 50 de ieșiri costă 150 de lei. Deci nu se oferă reducere. Asta e. Important e, după părerea mea, când intri în cimitir cu mașina, da. să nu stai pe locul mortului. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Părerea mea e mm, că... Eu ți aș spune să... Cred că... ajuta. Cred că... Sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte.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 Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri cot galben de ceață și condiții de polei la această oră în județele Vâlcea, Gorș și Covasna. În sudul și centrul Moldovei, sud-estul Transilvaniei și zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi precipitații mixte în zonele mai joase de relief și în la altitudini mari. În sud-est se anunță ploi și trecători la poviță. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 și 9 grade. În capitală, în prima parte a zilei, trecători vor mai fi ploi slabe sau burniță, iar maxima se va situa în jurul valorii de 6-7 grade Celsius. Încep anchetele în cazul educatoarei de la o grădiniță din sectorul 2 al capitalei. Poliția și Inspectoratul Școlar București s-au autosesizat în urma unor înregistrări audio difuzate în mass media. Educatoarea este auzită cum li se adresează unor copii de 3 ani folosind un limbaj injurios. A fost demarată o anchetă penală, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Bogdan Ghebaur. Urmează să se efectueze cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Urmează să fie identificată și audiată persoana care are un astfel de comportament. Cercetări s-au hotărât să facă și reprezentanții Inspectoratului Școlar București, imediat după ce au auzit înregistrarea. Inspectorii vor merge de astăzi la grădinița școlii numărul 41 din sectorul 2. Îl ascultăm pe Marian Banu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar București. Echipa inspectoratului școlar va merge la prezință și va începe cercetarea asupra celor semnalate de mass media. Vor avea loc întâlniri cu părinții, de la grupa respectivă, evitând că vor fi cercetate toate aspectele muncii educative. Numărul tinerilor care au aplicat anul acesta pentru a studia la o universitate din Marea Britanie a crescut cu 12%, comparativ cu 2016, arată bilanțul târgului educațional World Education Fair. Peste 100 de instituții de învățământ din Europa și Statele Unite au fost prezente în weekend la București, iar târgul continuă la Craiova și Constanța. Anca Grădinaru vine cu detalii. La ediția din acest an a târgului, cele mai căutate universități au fost cele din Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Franța și Spania. Elevii sau studenții care doresc să-și continue studiile în străinătate sunt atrași de experiența practică pe care o oferă universitățile din vest. Problema o reprezintă însă costurile mult mai mari decât în România. Taxele de studiu variază între 10.000 și 50.000 de euro pe an în Marea Britanie. În Germania acestea variază între 20 și 30.000 de euro pe an, iar în state Unite, acestea depășesc în unele cazuri 60.000 de, de dolari pe an. Propunerea pentru un ministerul justiției va fi anunțată săptămâna aceasta. Numele celui care va prelua portofoliul va fi stabilit în ședința de miercuri a Coaliției de Guvernare, spune liderul PSD Liviu Dragnea. Tot atunci se va stabili și noul ministru pentru mediul de afaceri. Detaliare, Raluca Hatmanu. Președintele PSD a precizat seara trecută la un post TV că cele două nominalizări, ministrul justiției și cel al IMM-urilor, trebuie să fie stabilite în structurile politice ale coaliției și trimise la Cotroceni pentru a fi aprobate de președintele Claus Iohannis. A adăugat că a discutat subiectul cu premierul Sorin Grindeanu care s-a gândit la unele variante. Și noi ne-am gândit la unele variante, a completat Liviu Dragnea. Întrebat despre ce calități ar trebui să aibă viitorul ministru al justiției, șeful PSD a spus că trebuie să aibă un CV foarte bun. Totodată a lăsat să se înțeleagă că este foarte probabilă numirea unui ministru al justiției care să fie independent politic. În ceea ce-l privește pe viitorul ministru al IMM-urilor, liderul PSD a spus că este nevoie de un om cu oarecare greutate politică, să înțeleagă mediul de afaceri, să aibă experiență și să comunice. În Afganistan, cel puțin 30 de persoane au murit într-o furtună de zăpadă în nordul țării. Două provincii sunt afectate de ninsorile abundente care au provocat în total 200 de morți de la începutul acestei luni. Unele victime au murit îngropate în avalanșe, în timp ce altele din cauza temperaturilor foarte scăzute care au însoțit ninsorile abundente cele mai mari din ultimii 40 de ani în această regiune. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Astra Giorgio a învins viitorul cu 1-0 și a oprit liderul după o serie de 7 victorii consecutive. Campionul antitrust s-a impus prin golul marcat de veteranul Teixeira în minutul 58. Antrenorul Marius Șumudica este de părere că dacă va câștiga ultimele trei meciuri din sezonul regulat, echipa lui se va putea lupta chiar pentru titlu în playoff. Astra este acum la 13 puncte de viitorul, dar mai are de jucat stanță cu CSM Politehnica Iași. Amintim în playoff diferența de puncte se va înjumătăți. George Hagi a spus după meciul de aseară că jucătorii săi nu au avut atitudinea potrivită, au fost încrezuți și s-au comportat ca niște vedete. Viitorul mai are acum doar 3 puncte avans față de Steaua, învingătoare sâmbătă cu 2 1 în deplasare la CSU Craiova. Tot seară Concordia Chiajna a obținut o nouă victorie sub comanda lui Dan Alexa, 1 0 în deplasare la Pandurii Târgu Jiu. A marcat Raul Costin în finalul primei reprize și Ilfoveni a urcat până pe locul 11-lea. Etapa 24 -a se va încheia diseară cu meciurile aceste. Sepoli Acestea CSM Politehnica Iași de la ora 18 și Dinamo Fece botoșan de la 2030 Pe arena națională va fi debutul noului antrenor al alb Cosmin Contra, iar în urma victoriei Iastre asupra viitorului Dinamo este obligată să câștige pentru a mai spera la un loc în play-off. Luca, mulțumim, nu vreau să mă gândesc ce o să fie în dacă nu o să câștige Dinamo Sunt noul pitbull de acolo, dar vedem, avem și o știri vedea. din trafic, înțeleg că nu funcționează semafoarele la piața presiei libere. din. București, deci ieșirea sau intrarea din București uh, funcționează destul de greu. Pe a 2 de pe la kilometrul 60 ninja abundant, deja pe la kilometrul 75 s-a depus strat de zăpadă. E un mesaj venit de la un ascultător Europa FM. Dacă sunt probleme în trafic, spuneți-ne și nouă printr-un mesaj, un SMS cu tarif normal la 1769 sau pe WhatsApp 0728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 I'm alive și 9 minute, imediat dăm și banii la dublu sau nimic, 800 de euro în această dimineață, însă în weekend a trecut pe la Andreesca, pe la radio Dacean Cioloș. M-aș caracteriza un timid care trăiește prin ritmul naturii, atât cât e uh, posibil și care își caută sensul în viață, pornind de la ideea, principiu că Trecem prin viață, prin încercări, ca să învățăm câte ceva din fiecare. Cum se întâmplă după ce nu mai ești premier și, nu știu, te trezești a doua zi dimineața acasă și ce zici? Ce fac eu acum? Păi, cam așa, da. <laughs> exact așa s-a <ați> făcut? <laughs> Aproape așa, pentru că în ultimii ani, să spun, au fost mai multe surprize din asta. Adică eu m-am planificat anumite lucruri pe termen mediu și n-am apucat să le pun în practică până la capăt, pentru că au apărut alte surprize. Așa că acum am zis, bun, ca tot nu fac un pas în spate. Îmi mm -hmm. iau un an sabatic. Nu -o, o să fie probabil chiar un an, dar am luat o lună sabatică, să spun mm -hmm. așa, în care ne-am retras un pic din prezența asta publică și cu, cu Valerii, cu soția, să stăm să mai povestim, să ne povestim ce ni s-a întâmplat în anul ăsta. <laughs> da, da, da, cât n-ați mai fost pe acasă. Da, și pe ce să... ai mai făcut? Și unde ai fost? E cam așa. Eu... Cine mai suntem? Și pe păi, am văzut-o mai mult așa când mai cânta și mai apărea din când în când. Vă duceați la spectacol va. să vă întâlniți cu soția? Da, cam așa. Aveați vreo poreclă când erați mic sau vă alintau în vreun fel părinții, bunicii? Nu, nu. Daci, tot timpul am fost luat, da. Dar da, de unde e numele ăsta de Julian, că vă cheamă și Julian? Cum, cum, cum e asta, Julian din Zalou? Eu asta vreau să știu. Păi, mama, în perioada cât a fost însărcinată, mai ales în ultimele luni, cât a stat mai mult pe acasă, a citit uh, Roșu și Negru și acolo era, uh, era, era un personaj. Da, era Julien am Sorel înțeles. și, mă rog, dincolo de povestea respectivă, am citit-o și eu mai, mai târziu. Păi a marcat-o prenumele asta și așa am ajuns Julien, dar până să ajungă prim-ministru nu mi-a fost folosit prenumele. Atunci a fost am făcut o descoperire și eu, pentru că pe toate documentele pe care le semnam trebuia să pun și Julien și pe urmă unora li s-a părut amuzant și au folosit numele asta și cu alte obiective. Aveți pagină de Facebook? Da, am pagină de... Instagram? Facebook? Instagram nu. Am pagine de Facebook. Twitter? Twitter nu prea folosesc pentru că sunt Ardelean. Da, e prea rapid, nu? Da. <laughs> Deceptrarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 12 minute, aștept dublu sau nimic și 800 de euro, 1769 este numărul de SMS cu tarif normal unde vă puteți înscrie la dublu sau nimic, trimiteți textul dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ne luați banii, 1769, așadar dublu, numele și orașul în care ascultați Europa FM. Bine, avem un invitat astăzi Se numește Răzvan Exarhu oh, Dacă o, se pare simt. că știți din multe sau, Dar nu știți totuși de unde să-l luați Masterchef este ultimul loc Unde l-am văzut pe Răzvan În câteva minute intrăm în dialog cu el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 Bobiță, nu. Îmi pare rău că am vocea. Și mie. Facem pace? Pace! La ANG vi și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro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 Mă țiu mai mult îndrăgostit, deși n-am văzut ne a trebuit să te aștept o viață Tu nu mai anunțat că vii Nu știam cu inimă de gheață Că a mea se va topi Și-acum ea bate mult prea tare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 Să opun, -am, -am, vrut, am încercat să mă opun, dar n putut. Nu a găsit pe cine vrea. să mă putut. Noi și 22 de minute ascultați Europa FM, întregătitt deși de vrut, este răzân Exahu. Bună dimineața Răzvan. Bună dimineața. Bună dimineața domnul Măi, domnule. Bine venit la Europa FM. Bine v-am regăsit, ca să zic de așa. Mi-am luat o vreme mâna de pe voi, dar văd că vă descurcați bine. Eu. Facem ce putem. Am, am văzut că am mai șef Răzvan Exar, adică Da, poți să-mi spui domnul șef Răzvan da, Exar. Domnul șef Răzvan, răzvan. exact. nu ne mai permitem chiar așa să ne tutuim. Domn dar șef. E, nu mai, gata, s-a terminat. Domn cu șef în În limba modernă se zice boss. Uh, bosulica <laughs> bosulica. <laughs> Pentru că suntem prieteni Pentru <laughs> da, <așa, laughs> că suntem prieteni, poți să-mi spui Bosulica <laughs> Bosulica Răzvan de la Masterchef Nu, no, no, nu, e șef Răzvan exact. E șef Răzvan exact. da, sunt, da, lumea Cum? e puțin surprinsă Dar într-adevăr, în ultimii ani cu asta m-am ocupat am, am învățat să gătesc, am devenit bucătar Am și diploma sunt, da? Da, Dar oricum, e important să stai în bucătărie Nu să ai diploma <laughs> E cam viața. Da, viață. Și da, da, da. Bărbatul trebuie să stea la cratiță a? Exact, da, da, da, da. Eu sunt uh, propriul meu discriminator. <laughs> îmi place să mă discriminez singur. <laughs> și cum ai ajuns în situația asta? <laughs> păi, nu am o explicație științifică. <laughs> de asta mi-era viața. Dar îmi place. Mie e ușor să gătesc. În... Mai greu ce să mănânci, am de Hai, Cine mai stă să și mănânci, orice da. fraier poate să mănânce da, Ni se întâmplă tuturor da, exact. gătit, ne face mare da, plăcere e, După nu, aia urmează greu Da, în fine, e, și e, am e, ajuns în situația asta Nu e ușor, ai de mâncat multe feluri de mâncare Am văzut în Masterchef Da, de diseară uh, începe practic concursul Aha. Concurenții sunt în bucătărie deci, selecția stai, La 24, la 20, Și astăzi și mâine Ok. Uh, și acum începe concursul uh -huh. practic, oamenii încep să gătească Și noi trebuie să gustăm uh, 24 de fărburi <laughs> una după alta Nu de, e ușor La prima vedere pare... <laughs> Da, sigur. Așa e. Totul pare foarte simplu la televizor, dar în viața reală, pentru că la televizor, televizor e și viața reală, e destul de greu să guști una după alta niște farfurii care pot fi ciorbiță, tiramisu, fructe de mare. Da, da, da, da. Dar nu vrei puțin cheesecake? Ia și cheesecake. <laughs> și ce merge mai bine după o, cheesecake? O, o caracatiță, eventual nefăcută. Ah, ce e... Uite, nu m nu niciodată așa. Adică produsele alea sunt filmate atât de bine la MasterChef și arată de de frumos, încât te gândești că ar trebui să fie și gustoase, dar înțeleg N că poți avea și surprize. Uh, da, sunt și surprize. Surprize, memorabile. Majoritatea, poate. Bun, nu, nu s-au petrecut accidente majore, nu știu, în afară de o caracatiță nefăcută, care părea Mișca, să fie încă. făcută, uh, de care mi-aduc aminte ca acum. <laughs> Era bine că Am amestecat jumătate de oră după aia, aia. Sau, mă rog, și fi putut într-o lume ideală. Uh, dar în rest, lucrurile sunt sub control cât de cât. De cât. De cât. Mm. Asta e bine. Da. Concurenții sunt simpatici, foarte educați, uh, diversi ca atitudine, unii au meserii serioase în spate, așa că nu am simțit nicio clipă că ar fi acolo pentru premiul. Au un challenge personal. Am văzut, cred că săptămâna trecută, nu sunt sigur că, că uh, erau două doamne care au fost eliminate, una a acceptat soarta o grație așa, cealaltă era precum condamnatul care tot aștepta grațierea. Da da da, la, da, da, da. Până la sfârșit, ea tot se uita să vadă poate cine știe o glumă că îi se taie capul și e dat afară. Avusesem un precedent înainte, un, au fost doi concurenți, unul a pierdut uh, și totuși ceea ce făcuse el uh, era totuși gustos, a, comisese niște greșeli, dar nu erau atât de grave, gustul era bun uh, și pentru că avem puterea asta de a spune totuși mai putem da un short deci, era, era o probă de duel și uh, aveam un singur short teoretic dar dacă suntem convinși că un concurent merită să intre în și putem să-l dăm și pe al doilea uh -huh. și atunci am ieșit din bucătărie am mers în fața concurenților și l-am anunțat pe tânărul care deja era aproape în pragul unei crize de plâns că a fost acceptat și că merge mai departe Ceea ce l-a făcut să plângă cu adevărat. Am, sincer, am crezut că face apoplexie, a început să tremure, era și puțin vânăt la față. A fost... fost Acum pot să râd, dar atunci a fost foarte emoționant și au fost multe momente extrem de emoționante și pentru noi pentru că lucrurile mm -hmm. sunt, se petrec aproape și simți energia asta când... Dar voi stați acolo ca niște monarhi absolutiști, așa? Da, Aveți trept de viață și de moarte. Bieții de ăla se înveneți, în în Păi <laughs> când era cu ștreangul de gând, apa a fost salvat. Da, e de nu asta să de nevastă, Știi cum e? Că mai exista și asta. dacă. Păi că... nu, nu, nu. Lumea zicea că suntem niște satrapi, deja, nu înțeleg <laughs> de ce. Noi suntem foarte exigenți și, în general, nu prea o uh, ardem pe menajamente. Uh -huh. Și suntem onești cu concurenții. Și asta se va vedea de-a lungul concursului, pentru că i-am ajutat să evolueze, de fapt. Uh -huh. Aceste observații care par foarte dure, vai, dar de ce ai așa? Da, săracu, uite, făcuse și el Farfurie. Ok, făcuți-o farfurie, dar la fel de bine poate să o facă acasă. Mulți dintre ei au să continue să le facă acasă, okay. de unde au și venit. Dar care sunt greșelile pe care, adică spuneai că au făcut uh, tare nu știu ce, a făcut ceva care era gustos, a făcut niște greșeli. Ce... Cum greșești? De exemplu, el a avut să se făcut uh, acest concurent pe care l-am uh, reprimit în, uh, în concurs. Uh, avea... Tema era rața. Am făcut un piept de rață, care era aproape crud. Da. Da. Rața și prietenii săi. Și prietenul cel mai bun al raței, după cum se știe, e morcovul. În mod surprinzător. De aici, poate putem deduce că și celălalt prieten mai bun al raței este Unde... iepurașul. Și expresia au sus mănânce rața. Bugs Bunny, da. da. Și uh, morcovul... să și morcovi. Morcovii erau uh, exact cum trebuie, uh, Adică, adică cum să fie morcovul? Adică era o varză, cum se fac în România. <laughs> Bine, dacă îmi permiteți, morcovii erau varză. Uh, da, adică erau foarte moi, erau pentru persoane fără doar cu gingi, să vă da. <laughs> Și rața era foarte, crudă. aproape crudă, știi? Nu, era invers decât ar fi trebuit să fie. Morcovii trebuie să-i simți, să aibă textură, să fie puțin ușor crocanți și rața să fie făcută exact cât trebuie, adică medium-rare, <laughs> da. Uh, hadan. nostru, da, hadan. Deci, uh, până la urmă am zis că nu e atât de rău pentru că farfuria avea un echilibru în sine chiar dacă el comisese niște greșeli, pentru că s-a pierdut. Era un echilibru invers. E, e normal, dar se vedea că știe să gătească. A gândit bine, a așezat bine gusturile în farfurie, doar că aceste elemente erau imperfecte. Nu era foarte, foarte grav. Adică am mâncat da. lucruri da. mult mai rele. Da, okay. uh, și am văzut lucruri mult mai rele în, da. în concurs. Și atunci da, sigur, poți să-i unui om o șansă Cu atât mai mult cât și el își dorea foarte mult Și părea să fie capabil uh -huh. să, să ducă, să bine în concurs cine e personajul rău acolo În acest trimis? Nu avem personaje, asta. toată lumea ne întreabă Noi suntem foarte spontani uh -huh. uh, cine e sp în rău în mod spontan acolo? Posibil că ironia mea Să pară uh -huh. puțin mai dură Decât ar trebui uh -huh. Dar ea a ajutat în foarte multe momente critice Zic eu Da da. Bine, și pe Samuel, dacă îl vezi venind spre tine hotărât așa... El uh, e bad guy by, by nature, așa, pentru că e, e foarte încruntat, dar este un om uh, foarte cald, cu 25 de ani de experiență în spate și uh, care evident nu poate să treacă peste tot ce învață experiența lui. Uh -huh. Și atunci nu, nu e bine să vii în fața lui cu o greșeală, că îi, simt că îi crește tensiunea, chiar dacă se abține și încearcă să fie drăguț. El e blând așa, dar se enervează foarte tare în arcul sufletului și îl vezi da, eu, da, da, da. după cum a, se uită... Asta e la montaj, niște lucruri. Da, da, da, da. da. Liviu, în schimb, e foarte fericit, el gustă din toate, încearcă să-i convingă pe oameni cum e cu viața bună, cu astea, Nu nici pe el nu prea crede lumea <laughs> că e băia bun, dar așa una peste alta suntem echilibrați și am reușit să facem o echipă foarte bună și să ne, ne ajutăm și de simțul umorului și de experiența noastră, avem și vârste apropiate, experiențe apropiate funcționează foarte bine chimia asta între noi și ne-am distrat foarte tare, de fapt. Iar Fodor, evident, a contribuit la această atmosferă de fior și râs. Să-l din partea noastră, e prietenul nostru Răzvan, Răzvan Fodor. Yes. Răzvan, ce ar trebui să la ce ne așteptăm din seara? Înțeleg că, exact cum ai spus la început, după 20 și 30 de minute, la ProTV, Masterchef, da. practic acum începe concursul. Da, am avut două episoade cu preselecții, acum bucătăria Masterchef își primește concurenții. În 24 de oameni și doar unul dintre ei uh, va câștiga primul cel mare. Acum începe practic concursul și acum începem să-i cunoaștem, să vedem uh, care sunt punctele lor slabe, care sunt poveștile lor, ce-i determină, ce mână în luptă, uh -huh. uh, lucrurile astea care sunt... Uh, și în plus, mă rog, o să ajungă lumea să ne cunoască și pe noi. Și cred că va simți că acolo s-au întâmplat niște lucruri foarte pe bune. Adică mâncarea a fost foarte bună. Pe scurt, am mâncat mm -hmm. lucruri bune și am ajutat să gătească lucruri bune și nu numai pentru noi, pentru că am și ieșit a, afară din studio, sunt a, șase episoade filmate în, a, în afara Bucureștiului mm -hmm. și a, am avut a, lucruri foarte, foarte dure de făcut, foarte complicat să gătești pentru 150-200 de oameni, oh -oh. nu? No? E, e o chestie. A ieșit de un așa. Adică am mai gătit și noi. Ca să îi ajutăm. E frumos. Bine, Răzvan, te mă așteptăm pe la noi. Bine, și eu vă aștept și vorba cântecului Uniți salivăm. Exact. Ne uităm de seară la Masterchef. 8 și jumătate, ProTV Masterchef. Mulțumim tare mult, Răzvan, exact. Vă mulțumesc și eu.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 Ce mai e bună muzică. Europa mai e bună muzică. Seems like everybody's I how they sleep at night. When the comes first and the truth comes I can just stop for a and smile. Why is everybody so serious? So got on your eyes and your heels so high that you can't even have a good.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 Și 41 de minute Avem domnul sau nimic la Europa FM Bună dimineața, Dorin din Sibiu Domnul Dorin din Sibiu Bună dimineața, sunteți cu noi Bună distrăiți Dorin, da. așa domnule Așa domnule, ajung mai greu 100 de euro, Cine? 200 de euro 400 de euro, 800 de euro la Sibiu Dar ajung până la urmă Dorin, bine venit la Europa Zăpezilor. FM de la zăpezi, da da, da, da, da Nu -i nimic, montăm para zăpezi Bine, Dorin, atent. avem da. și Avem 800 de euro, plecăm de la 100, dublezi până ajungi la 800. Practic sunt patru întrebări. Te poți opri pe parcursul jocului și rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv sau dacă dublezi de fiecare dată până la 800 de euro, poți să greșești și banii câștigați până atunci să rămână la noi. Iar da. mâine plecăm de la 200 de euro, dăm mai mulți bani și așa mai departe. Uh, tu decizi, da? Da. Bine, ai 8 secunde ca să răspunzi corect la fiecare întrebare. Ce să zic? Cu care vrei să începem? Prima, a doua, a treia sau a patra? Cu prima. Cu prima, da? Bine, mult da. succes! Mulțumim. 100 de euro. Prima întrebare, 100 de euro, dublu sau nimic? Dorin, cine a scris romanul Frații jderi. Camil Petrescu Camil Petrescu Camil Petrescu. Ai răspuns pe... Rău Da, practic pe ultima... În ultimele fracțiuni de secundă Dan Neamușoi Măreștilor, cine a scris? ăla tot Camil Petrescu. Hai că încerci să da. mă păcălești. Și Baltagu... Ca... Baltagu tot Camil da. Petrescu. Da. Camil Petrescu. Da. Dorin, Sadoveanu era răspunsul pe care l-așteptam. Da. Asta e viața. Mulțumim Vezi foarte mulțumim mult! Mulțumim tare mult, Dorin. Dorin din Sibiu a încercat în dimineața asta și a pierdut suta de euro. Dar banii rămân la noi... Fericirea e la Vlad. Uite, ce facem cu 800 de euro? Aveam 800 de euro, Ce? unde mergem azi? Bătălia sexelor mâine de la ora 8.30 de minute. Ce nu mai sau nimic confas. de la 200 de euro da, mâine de la 9. Ba. Da, și dăm 1.600. Cred că, de, de fapt, asta e strategie la Dorin. A greșit astăzi. Mâine intră în direct și revine ne ia Da. Eu cred că revine pe miercuri. Până, la, până vine o întrebare cu Camil Petrescu. Asta. Să pui ceva, Camil Petrescu, Luca. Punem, nu punem. Nu fiți răi. Păi amintesc că vineri s-au dat 3.000 de euro. Și asta așa pentru că o văzbăia drăguț. Nu au avut și acel da, variantă, știi, da, pare că, da, zi, că zi, ne mai lăsa din bani. Că altfel dădeam de 4000 fără probleme. Bine, 9 și 44 de minute. Europa FM. Verch frecvența tine. Ça mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entraîner dans ma tristesse. Goûte à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis pas Auzi clinchetul ăsta de clopoțel? Da. Ce frumos era? Cling, da. Clink, cling, cling, Bun, dar eu nu dau seama dacă se pot trage clopotele mai încet sau mai tare. Pe bune, adică dacă poți să faci, poți să controlezi sunetul... Să tragi clopotele se ce în șoaptă? sau da, cum? nu știu. E un, un, un cetățean din Arad care a lansat o petiție de asta, strânge semnături din cartier de la el acolo ca să convingă preoții bisericii să tragă clopotele mai încet, să dea sonorul mai încet la clopote bune, vorbe serios, nevoie deci. de antifonare bună da. în cazul Deci asta. în cartierul grădiște se întâmplă. Strânge semnături ca să-l convinge pe Popa Roja, zice, să dea clopotele mai încet la Biserica nouă că e cam tare. Cum să dai clopotele mai încet pe bune? Pe de ce să vom pe boxe acum am văzut. Na, mă, nu, mă, nu, mă, nu, nu. Pe boxe este slujba. Și? Păi Biserica are clopot, are clopotniță, se trage clopotul, vine și zdrang, trage. Dar poți să le tragi așa piano, să faci ping. Bine, mă, gândesc, mă gândesc că clopotarul se hrănește cu foarte multe glucide, cu clop, cu oliva, cu olivă aia îți dă o energie, nene, Ceva știi? de speriat. Și tot grâu ăla cu miere și cu ciocolată și cu bombonele și cu ce -o mai fi, ăla ai plin de energie și cine știe cum trage clopotele <laughs> acolo de zbârne, e clopotnița. <laughs> cu tremură cutremură clopotnița, săracu, da. Vede, aici în zon... se vede cel mai bine că niciunul dintre noi nu are prea multă experiență. Eu am experiență, dar nu vreau să vorbesc despre asta. <laughs> A fost la biserica cu clopotniță electrică. Da. Nu, dar poți să-l convingiți? Trageți clopotele mai încet. Deci da. ăla doar, să re, doar să mângâie clopotele cu limba. Mai <laughs> deci, bine. în surdină. În zonele redențiale, zice acest domn, se acceptă maximum 50 de decibeli. Scara e logaritmică, 80 de decibeli, e de 100 de ori mai intens ca 60 de decibeli, scrie domnul acesta. Și spune că biserica depășește nivelul de decibeli. Asta e, deci să, să dai sonor mai încet la clopote. Auzi că, că domnul ăsta n-a fost nicăieri în țările arabe să vadă cum se întâmplă acolo. O, pot să vă povestesc ceva? Da. Că mai am timp? Da. Pe vremea când încă mai, se mai putea face așa vacanță în Istanbul, în Tur înainte să se arunce aia în era acolo, în fața Moscheei Albastre, m-am dus pentru un weekend și am luat o cazare chiar în spatele Moscheei Albastre, A, din Sultan Ahmed, ca... pentru cine știe Istanbul, mă rog, era un mic hotel, butic foarte drăguț, nu știu ce, un turc foarte drăguț. Și ne-am culcat noi acolo, era vară, am dormit cu geamul deschis, la patru dimineața nu exagezi, la patru dimineața a început unul să răcnească în geam dar răcnea știi cum printr-un difuzor băi m-am speriat, deci a fost un moment de panică teribilă în care a luat-o la fugă din paci m-am izbit în perete <laughs> pe m-a trezit un răcnet uluitor, îngrozitor se pentru că eram chiar în spatele moscheii albastre, zid în zid, gard în gard, fereastra dădea. De Lângă boxa. Aveai da. lucruri în față, deci aveai Mamă lucruri bune. Mamă de. deci a fost ceva <laughs> cumplit. Europa Ce mai bună muzica. Party girls, don't get hurt, When will I learn? I push it down. push it down. I feel the love, I feel the love I know how to run from this, here comes the shame, here comes the shame minute până la ora 10. Ciprian Dinu ne aduce Europa Express la Europa FM. Noi avem deșteptarea mâine dimineață, parcă, nu? Da, da, da. da la da, da. 7. Sigur! Hai, numai bine! Hai, toate bune!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 la Practicăr. are o ofertă atât de bună de nuți vine să crezi. Parchet laminat flor pan HDF 8 mm la doar 21,59 lei metrul pătrat. Cumpără și online pe Practic